Це власне був вхід до тунелю. Сріблястим світлом світилися стіни тунелю, і їхній аерокар мчав під землею зі швидкістю кількох сот миль на годину. З переляку Артур заплющив очі. Через певний час, що здався йому вічністю, він відчув, що аерокар почав гальмувати. Артур розплющив очі. Вони все ще перебували у сріблястому тунелі на невеличкому перехресті. Машина притишла хід, ніби розмірковуючи який шлях обрати. Тоді повернула вправо. Незабаром вони опинилися у маленькій кімнатці, викладеній блискучими листами. В цьому місці сходилося одразу кілька тунелів. Дальній кінець кімнати губився у сліпучому світлі. Воно виявилось таким яскравим, що сказати, де закінчується кімната, і чи є в неї кінець взагалі, було неможливо. Артур подумав і, звичайно, помилився, що це ультрафіолетове світло. Сларті Бартфаст повернувся до нього. Землянине, урочисто мовив він, ми з вами перебуваємо у самому центрі Магратеї. «Звідки вам відомо, що я землянин?» – здивувався Артур. «Незабаром ви все зрозумієте», – заспокійливо сказав старий. «А втім, ні, не все, звичайно, – він завагався. Одне, я можу вам сказати певно, – ви відкриєте для себе багато нового». Попереджаю, провадив він, зараз ми потрапимо у місце, яке не належить нашій планеті. Воно перебуває у гіперпросторі. Можливі неприємні відчуття. Артур нервово відкашлявся. Я також щоразу жахливо хвилююсь, додав Сларті Бартфаст що не дуже заспокоїло Артура, і натиснув кнопку. Айркар вскочив у світлове коло. Ось тоді саме Артур перше зрозумів, що таке безконечність. Насправді це була зовсім не Справжня безконечність здається одноманітною і сумною. Подивіться на небо, і ви побачите безконечність. Космічні відстані настільки великі, що вимірювати їх немає ніякого сенсу. Простір, у який стрибнув аерокар, можна було назвати як завгодно, лише не безконечним. Простір був обмежений, але дуже й дуже великий. Настільки великий, що краще створював враження безконечності, ніж сама безконечність. В очах Артура все попливло. Голова пішла обертом. З величезною швидкістю вони мчали вгору, хоч здавалося, аерокар піднімається лише поволі. Ворота, через які вони пролетіли, перетворилися на маленьку крапку на блискучій поверхні стіни. Стіна. Стіна. Перевершувала найсміливіші уявлення, спонукала до невірогідних оцінок і одразу ж їх перевершувала. Вона вражала, вона паралізувала, вона приголомшувала. Їй не було ні кінця, ні краю. Шок, викликаний одним і виглядом, міг легко доконати нервову людину. Стіна здавалася зовсім пласкою. Лише обстеживши за допомогою лазера її безконечну висоту, її бездонну глибину, її безмежну ширину, можна було виявити, що вона вигинається колом і зрештою її краї з'єднуються. Рівно через тринадцять світлових секунд. Іншими словами, стіна утворювала порожню сферу на три мільйони миль у діаметрі, наповнену світлом, яке важко собі уявити.